Onda ribian kultura eremu segurua da, eta datuak hor ditugu. E, arlo guztietako ekintzak, eta azken ikurtetan bezala bertako eragilei, produktoreei pertsonei, herritarrei leintasuna da ematen. E, ba ditugu iru lau ekintza, ba bertako egilekin. Ekitaldi gehienak e, alba dugu, e, gualdiaren arabera, kalean egingo dugu, aire librean, eta kobratuko ditugu. Naizta, prezio txikiak izan, bion uste dugu garantzi eman behar dugula kulturari, garrantzi eman behar dugula, segutasun neurriei, aforoak kontrolatzeko eta bar, eta era horretan bajak jakingo dugu beti, gutxo ora bera zenbait, jende joango den. E, ordu tegiak mantenduko ditugu prinsipio zazpitan izango dire gehienak, eta ikusiko dugu adibidez, oikoaren eskifaiaren kontzertua e, ustaiaren bukaeran batzutan berandagoin izan dugu rengurtean, gazi nosarren ingenduen agian baluartan egingo dugu bino, ikusi behar dugu aforoak eta bar Pizkagainetik aipatuko dut ustaiak bitik, gabuztua ogeita zazpi arte, jaiak bine olen eh? musikaren arlokoa amal hauek egongo dire dantzaren inguruan iru zinema bi familie-zinema eta bi helduentzat, eta bestelakoak lakoak zazpi. Hogeita sortzi ekintza guztira. Zera, pelikulen inguruan, haurten e, e, beste pantalla proiektoria izan beharrian e, led pantalla batekin egingo dugu, eskeniko ditugu pelikulak. Era horretan, naiztap oso beranduez egin, argitasunarekin ere aukeragungo da e, ba, pelikula hoietaz gozatzeko. Bizkat, aziko nahiz, ustaiak bitik, ba bueno, daukagu bi, bi pelikulak, familia eta duen zat, e, kasinosarreko eremuan muan, e, prinsipios. Uztailan egongo den, ba, ekintzan agusienetako bat izango da, zorotan bele gogoan, bandarekin batera mazkenek urteetan bandarekin ari gera pauso bat ematen, guan duzuen Ino Braborena, Serafien Fubilirekin, Elbizena, eta aurten aurrek aurre urtean inbergen nuen, zorotan bele gogoan kontzertu berezi hori. Benetan ikusti oso polita izango dela, eta gainera ba, igual gaztei ere bai, helduko elduko dugu bat, zorotanen musikarekin printzipioz, kasin osarreko ere izango da, eta beplana moduan hostaldin izango litzateke. Gitarra jaialdia izango dugu ustailak horieta bi, bitik horieta og, goztera, e, lehen esan duan bezala ustaiaren bukaeran eskifaiaren kontzertua, kemen dantzaren emanaldi ere bai izango dugu ustaiaren horieta iruan, horregatik esaten nuen ba, zorotan belena, kemenen da. Jo para Kultura duen eh Ustaiaren 25ean rali fotografikoa horrek urtean lemengoa, aurten bigarrena. Gero Zorrotan bel eta gero e, du, aurreko guinea, namaz 7 izango dugu Maria Raio duren e, e, kontzertua. Maria Mariarraion eh, kanpoan dago eta aukere izan dugu, ba, bertan eh, gurekin ustaian, eta bere beste lau, laukote batekin, itxasetxean edut horrein mehan Oimaiako konzertu bat ezkeniko digute. Gila da, gila da Maria da, Mariarraio zera dugula, biola eh, jotzaila, ez da egiteza honan duzean, nire Mariak egin duen ibilbidea, ibilbidea, ibilbidea musikal horrean importantea da, Estakitan hamburgo ondeen momentu honetan, minen alemanilean behintzat kokatuta dago, eta hanko zera orkesta, orkesta bateko ose, plaza lortua duan, noen den batzuk, eta guk, kiekitatik ezagutzea aparte parte, ba, ikusi dugu sei ibil, ibilaldi egin duen ez, eta orduan askotan komentatu izan dugu ez itxasetxearekin, guk itxasetxea ulertzen dugula, noski emanaldi Eraskotako emanaldiak eskainttzeko, ez mot, mota bakarrekoak nien baita ere, bertako, zorzaileak, bertako, musikariak, dantzariak, bueno, ba, batez ere bidea bide luzia eta eta hemendik kanpo egin dutenekin ba, nolaabait zera, pixka bat era hartzeko. momentu jakin batean kamariak jo izan du Euskadiko gazte orkestrarekin urten eh? guzilean ere etorriko da gaztiagoa, zela, gohendik, gaztea izaten segitzen du. Ion, orain, e, bueno, pues, bere momentuan, horrelako eta saiatzen gara ditz egiten, nolabait galdetuz, e, eskaintza egin ez, ba, etxialmen izaholekin gertatu zen bezala edo besta eskorekin ez, bueno, ba, zukegunen batian libre duzun momentuan aukera izango zen uke, ba, ondarbilen jotzeko eta horretarako baldintza izango zen dituzke, ez? Ia e, ja, guk emate, emateko modukoak. Dani, bintzalto, oso pozik nago, ba ba horrelakoei nik uste dut h e, serbeti mm, aitatzenden hori, ez? Agian zure herrian ez zaituztain beste estimatu edo ez zaituztain beste sagutu. Bueno, aukera hoiek onak, osoenak dire eta eta gainera guretzat gure kultura zientzarekin bat egiten dute eta bat. Agustura bazagarako naiz, eh hori izango dugu lehenengo igandian herri giroa. Erdi Azoka ospatu genuen kasino zarreko eremu horretan postuak aforoa eta kontrolatuta. Eta herri girokoa berrezkuratuko dugu fetxa horrekin eta arma izan beharrian berriro kasino zarreko eremu horretan izango da. Gero bi pelikulak izango ditugu ere bai, e, egan taldeak berrogei tamar urte metetzen du eta aukere izango dugu. Bueno, bakoitza bere haulkian eta eta modu horretan, minu, bueno, Agustuaren sortzian izango da. Ondarribiko, fulbol elkarteak, berrogeita mar urte urrena dela eta diru e, laguntza izenduna e, mangenion aurten gorako, eta hor izango dugu antzerki obra bat, joko oskanpo, borobil teatrokoa, eta hori izango da buztuaren hogeita bian. Gero estropadaren azte burua, potentea, beti batakigu e, fetsa hortan e, e, kontuan izaten dugu buztuaren hogeita bat eta hogeita bi guita bat arratxaldian arrfc biko estropada izango dugu bigarren ontziarekin eta horrengo guinean egwardian aurten igande egwardian mariaren arabera neskak eta taldea edo tekae ligako taldea aukera izango dugu rrei rei realaren entrenamendu bat izateko onjarbin izango da abuztuaren lauean reala lehenengo ekipua, onjar bitorko da, berrogei tamar urte horrena dela, eta, bueno, futbol elkartearen, ekintza guzti horietan, barne.